nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Húza Péter a mai első vendégünk, ő Budapest folyaratnak a főszerkesztője, és a Podmaniszki Páholy titkára, és nem sokára Kulondzsia Gábor is meg fog érkezni. Ő valahol a budapesti forgalomban elakadt, valamelyik villamoson ül a csúcsforgalomban, és nem tud előre haladni. A mi mai témánk a... Podmanicki Páhojnak az első teljes éve, hisz egy évvel ezelőtt alakult meg, akkor is itt volt búzapéter, Péter, és beszámolt róla. Ez egy nagyon különleges kezdeményezés a, a Podmanicki Páhoj, és egy évre nem tudom, az évfordulóra talán egy kiáltványjal is előléptetek, amiben nagyon fontos kérdéseket szeretnétek a közönség, és a budapesti lakosok elé, vagy talán a döntéshozók elé tárni. Igen, hát valóban a döntéshozók és a szakma is érintett ebben elsősorban az építés szakmára gondolok, a beruházókra gondolok. Ennek a kiáltványnak a tartalma az összefügg azokkal a bontásokkal, azokkal a folyamatos adtakokkal, amelyek a belső Budapest, főleg Pest, belső város részét az utóbbi években érik, amely akciók során úgynevezett fejlesztés keretében, amiről azért érdemes beszélni, hogy az mit is jelent a mai önkormányzatok nyelvén, lebontanak értékes régi épületeket, megbontják az utcák egységét, egy olyan várost, amelyiknek még mindig megtalálhatóak azok az elemei, amelyek egybefüggően mutatják hőskorát, dicsőkorát, amit mindig mutogatunk az idegenforgalomban, éppen erre jár valaki, jönnek egyébként szépen, kétségtelen, hogy mostanában főleg Angliából és főleg bulizni, Hát ezeket az épületeket és ezeket az épített örökséghez tartozó utcákat El kell mondanunk, hogy nagyon sokszor Budapestet Prágával hozzák párhuzamba, hogy Bezzek Prága, de igazából Budapest sokkal különlegesebb, mint Prága, hisz az egy sokkal régebben megmaradt város, mag legalábbis, amiből tulajdonképpen azért van elég sok Ö, Európában, még ilyen eklektikus ö, városkép, egy ilyen különleges panorámával, egy nagy folyóval a közepén igazából talán csak egy igen. van. Igen, hát erről mert szívesen Bécssel beszélek, Bécsről Bécs, Bécs szívesen beszélek, Prágáról is szívesen beszélek, mind a kettőnek van tanulsága, abból a szempontból, ahol mondom, most nézzük, de talán a gondolatot befejezve, tulajdonképpen ez a kiáltvány minden döntéshozó és az ügyben felelősséget viselő Személy, szervezet és természetesen Budapest közönségének is a figyelmét fölhívja arra, és ez a célja, hogy meg kell védeni, ami még megvédhető, azokból az épített képletekből, amelyek a város sajátos arculatát jelentik Budapesten. Ez volt az a kiáltvány, amivel tulajdonképpen hát az első a megalakulás első fordulóját is, hogy úgy mondjam, köszöntöttük ennek az ünnepies aláírásával, ennek a kiáltványnak, amit most hogy úgy mondjam, hivatalból elküldünk majd a legkülönbözőbb városban működő önkormányzatoknak, polgármestereknek, főpolgármestereknek építészeti irodáknak, és így tovább, és így tovább. És hát igyekszünk publikálni is a lehető legtöbb fórumon ennek a teljes szövegét, amelyik azért hát sokkal részletesebben elemzi mm -hmm. ezt Mo a jelenséget. Viszont átmehetünk most ezeken a pontokon, ugye, ami a van Igen, foghatod. beszélhetünk róla. Tulajdonképpen azért... Miközben pontjai vannak, amelyeket nem osztunk föl egy, kettő, 4 négy, ötre, egy mag köré csoportosulnak ezek a, az elemei ennek a kiáltványnak, az a mag tulajdonképpen az, hogy tapintattal, tisztességgel lehet hozzányúlni a Rákóczi úthoz, a Nagykör a Bajcsi Zsilinszki úthoz, a Kossuth Lajos utcához, mindenki tudja, hogy ezeknek a beépítése milyen jellegzeteségek mutat, de tapintattal, tisztességgel. Nem nyerészkedő szándékkal, mert hogy ez a kiáltvány nem mondja azt, hogy mindent úgy kell hagyni, ahogy most van. Hát különösen nem kell úgy hagyni, ahogy most van, mert most ugye általában úgy van, hogy rossz ránézni. De hát az, hogy az építészgenerációk elődei, a mai, ma működő építészgenerációk elődeinek a munkáját a legkevésbé se tisztelik az építésztársadalom társadalom mai tagjai, mai működői tisztelet a kivételnek, a nagyon kivételnek. Hát az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincs esély arra, hogy unokáink is lássák, hogy egy régi város védőfordulattal éljek. Azt, ami miatt valóban egyedi, sajátos vonásokat mutat Budapest. Tipikus példája mondjuk annak, ami fejlesztés címén folyik etárgyban az úgynevezett zsidó negyed, Tudjuk, hogy ott mi történik, mindenki tudja. Akit a legkevésbé érdekel ez a téma, az mind tudja, hogy teljesen jellegtelen és igénytelen tucat épületeket építenek be kvalitásos és az egységes városképet őrző épületek helyére. Ezt meg kell állítani. Ráadásul olyan épületeket, amik az egész utca hogy mondjam, a jellegéhez képest túl nagyok, tehát... Hát nagyok a, is, majd, mások is, úgy van, úgy van. És a beépítettsége pedig többszörösen nagy, mint ami ott volt. Tehát ez az egész környékre nézve az, az végül is egy, aztán egy forgalmi katasztrofát is. Igen, hát ez tulajdonképpen arról szól ez a történet, hogy az önkormányzatok értékesítik ezeket az épületeket vagy területeket, mert hogy a beruházónak az az elemi érdeke, hogy a városközpontban is ne a város szélen emeljen épületeket, amelyekben lakásokat, irodákat és egyebeket működtetnek majd azok, akik megvásárolják ezeket. Tulajdonképpen mindenki, kivéve azokat, akiknek valami közük van ehhez a városképhez és ennek a városnak a múltjához, abban érdekelt, hogy ne úgy legyen, ahogy eddig volt, és aki viszont a védelmében a város hagyományos képének megőrzésében érdekelt annak meg az a célja, hogy ne úgy legyen, ahogy most van, hogy tudnélik, mindenféle eljárásban előnyt élveznek azok, akik nem sokat törődnek ezekkel az értékekkel. Mennyire a kiáltvány, mennyire alkalmas egyáltalán, mint műfaj arra, hogy pozitív javaslatokat is tegyen. Tehát ne, ne csak egyszerűen a figyelmet hívja föl erre a, a tulajdonképpen elég ordító hibára, vagy inkább szándékosságra, hanem ö, tudjon ö, olyan irányokat is mutatni, hogy merre feli haladjon a kérdés. Ezek az irányok ismertek és tudottak. Uh -huh. Ez semmiféle különösebb elemzést nem igényel. Uh -huh. Én itt az említettem. Tisztességgel kell viszonyulni ahhoz, ahol valaki tervez, ahhoz a helyhez, annak a szelleméhez és arculatához kell igazítani a saját tevékenységét. Ezen olyan sok magyarázni való nincsen. Ezt egyébként mindenki érti is, azok is, akik az ellenkezőjét teszik. A azt úgy tűnik, hogy úgy tűnik, mintha én érteném. Úgy tűnik, hogy a szakma érti, de mintha az, az aki az engedélyt kiadja, úgy csinál, mintha nem értené ezt. Hát azért csinál így, mert anyagi érdeke így kívánja. Nagyon egyszerűen. Most én nem feltétlenül a döntéshozó személyére gondolok, igen. bár adott esetben akár arra is gondolhatok. Hát azért is sokszor testületi döntésre van szó, úgy igen. Van, úgy van. De hát a testületi döntések mögött mindig pár döntések állnak, igen. és azt tudjuk, hogy az az átpártosodása a város közigazgatásának, ami ma jellemzi a helyzetet, az nem sok teret enged a szakértelemnek, Hát azt is megkockáztatom a tisztességnek és a méltányosságnak is kevés teret enged. Ez, ez egy ilyen helyzet, ami, ami még azzal is súlyosbodik, amiről szintén itt nálatok már többször beszélgettünk, hogy itt 24 egyenrangú önkormányzat vivi egymással a harcát, és mindegyik a maga gesztenyéjét akarja kikaparni, ahol lehetősége van annak, hogy kaparjon. Ez egy lehetetlen állapot. Azonban megváltoztathatatlan, mert semmiféle politikai akarat nincs arra, hogy ez másképp legyen. Ezt annak idején így találták ki az urak és a, az elftársak, és ez lett belőle. Most már, akik kitalálták, ez történetesen a Szabad Demokraták Szövetsége, beleértve Nemszki Gáborral, mondják, hogy ez egy nagyon rossz lépés volt. Hát, senki senki, már estek, senki felelőssége Igen. nem von ezért senkit. Nem uh -huh. is kívánom, tehát nem gondolom uh -huh. ezt hogy ezt kellene tenni, de hát minden esetre minden esetre ismerni, a lépés mondjuk. nem történt 20 év alatt arra, hogy ezen bármit is változtassanak, nem. 17 év nem. alatt mindegy. Nem történt, mert ugye pártvezérelt, megint azt mondom, a, a működés. A pártvezéreltség pedig ebben az esetben, ebben a konkrét esetben azt jelenti, hogy nagyon sok ö, személynek, osztanak lapokat, uh -huh. hogyha 24 önkormányzatban osztanak lapokat, hogyha csak egyben osztanának lapokat, akkor sokkal kevesebbeknek jutna ezekből a uh -huh. lapokból. Ez ilyen pokoli, egyszerű dolog. Minden párt ellen érdekelt abban, hogy ez a helyzet megváltozzon. Uh -huh. Talán jöhetne egyszer egy olyan polgármester, főpolgármester, aki mondjuk a programjának középpontjába a város újraegyesítését uh -huh. tenné, de én erre momentán semmi esélyt nem látok, ha csak éppen a civilek nem állítanak egy főpolgármester jelöltet, de meg kell mondjam, hogy ha megtennék is, hát azok az eszközök, amelyek ahhoz kellenek, hogy a közönség megismerje ezt a jelöltet, és esetleg támogassa, azok az eszközök a civil világnak nem állnak. Hát Ez azért. Ugye valljuk be, hogy még a, a, az ilyen, hogy mondjam, nagymúltú szakmai tagból álló, társaság is, mint a Polmancki párhogy is, azért pénzzel nem rendelkezik. Hát valóban nem, a pártok Igen. viszont rendelkeznek, a pártok lehetőségei tulajdonképpen korlátlanok, már az anyagi háttér megteremtése szempontjából is korlátlanok, semmiféle esélyt nem látok erre, azt kell mondjam, hogy ha úgy általában gondolkozunk azon, hogy mi értelme van a civil erőfeszítéseknek, mondjuk egy vagy megfogalmazásának, mondjuk ennek az állandó szembesítési szándéknak, vagy annak megjelenítésének, hogy szembesítjük a döntéshozókat a helyzettel, és annak a pusztító hatásával, ez inkább egy mentális tevékenység, mint sem gyakorlati, mert gyakorlatilag, sokat tenni nem tudunk. Mentális azért, mert mi, akik azt gondoljuk, hogy ez fontos, úgy gondoljuk, hogy majd talán egy-két-három generáció elteltével ez a világ megtalálja azokat a, az erő támaszokat, amelyek alkalmasá teszik arra, hogy versenyre kelljen, vagy valami módon partnere legyen a politikának. Ma ez nem így van. De hát, ha valaki úgy gondolja, hogy majd talán lehet így, annak nem szabad félbehagyni akkor se, hogyha folyamatosan kudarcok érik. Más kiemelni való pont ebből a kiáltványból? Mi az, amit szívesen nem... Ugye ez még hivatalosan talán nincs közét éve? Hát de... Hivatos közlététel ugye az megtörtént az Országos szolgálat útján, ami egy olyan közvetítő rendszer a Magyar Távolíteti Iroda mellett, megnek az a dolga, hogy a sajtót, a médiát ellássa olyan információkkal, amelyeket ők előfizetnek, mondjuk az MT-nél, aztán, hogy egy újság vagy egy médium hogyan dönt, hogy azzal mit csinál, azt ugye nem tudjuk, Általában úgy dönt, hogy nem olyan fontos a dolog. Mi dönthetünk most úgy, hogy ezt. Hát, ahhoz akár... fel kellene olvasnom, de hát az el kellett volna hoznom. De nincs itt az egész szöveg most, igen. Nincs, nincs nála igen. az egész szöveg. Ez egy egyoldalas dokumentum. Igen. Hogyha újsághirdetésbe akarjuk feladni mondjuk a népszabadságban, akkor az kb. 300-400 ezer forintba igen. kerül. Hát nyilván az előbb már itt beszéltünk róla. Ez hogy most ilyen, nem működik. Ilyen lehetőségünk nincsen. Levélben elküldjük mindenkinek. Igen. A Budapest folyóiratban publikáljuk a teljes szöveget. Oké, okay, akkor mi annyit ígéretünk, hogy amikor megkapjuk ennek a teljes szövegét, akkor a civil rádió mindenképpen sort fog keríteni arra, hogy ezt a teljes egészében elolvassuk, beolvassuk, és így is a hallgatók árjuk, mert ha valami fontos, akkor az fontos, tehát meg kell tennünk azt, hogy hozzáférhető. Hát nagyon engem. örülünk neki, hogy ezt a lehetőséget is kiasználhatjuk arra, hogy egyébként nagyon gyűr eszközeink tárát bővítsük. A, van egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom, hogy a, a Pandemoniszkik Páhoy azért a nevéből is úgy tűnik, hogy egy szolíd, gondolkodású emberekből álló társaság, és nem egy vad aktivisták jellemezte. Szövetség. csoport, vagy szövetség. Bár azt hiszem vannak benne olyanok, akik, akiket lehet aktivistának is nevezni. Igen, jobban. vannak. Vannak. Hát, hogyha mi a civil világban elkezdünk válogatni a tekintetben, hogy kinek mi a stílusa, akkor ugyanoda jutunk, ahova nem szeretnénk, ha eddig jutott ez a város. Nekünk tulajdonképpen a legkisebb közös nevezőt meg kell találnunk a, azok között a szervezetek között, amelyek mondjuk az akciózásban látják a megoldást, azok között, amelyek tudományos talácskozásokat szerveznek, azok között, amelyek valamiféle más technikával próbálnak, mondjuk a Városvédő Egyesület egy hagyományos értékmentő tevékenységgel részt venni ebben a programban, vagy a graffiti ellen küzdő látkép egyesület, amelyeknek vannak akciói is, meg nem akciói is. Tehát, hogyha mi nem tudunk szót érteni egymással bizonyos ügyekben, tehát nem mindenben, bizonyos ügyekben. És hát ezennek a Páhoynak a lényege, hogy ha kellő számú alapító, a Pódi Szkipáhoy 13 alapító szervezetek közül egyetért a dologgal, akkor az a páholynak az állásfoglalásaként, nyílt leveleként, nyilatkozataként, eseményeként, akciójaként jelenik meg a közvélemény előtt, amelyik közvéleményről persze elmondtuk, hogy korlátozott, már tudnénk a tekintetben, hogy eljutunk-e hozzá az üzenetünkkel. Mi az elmúlt egy év alatt? Tulajdonképpen három és fél akciót, most akkor ezt a kifejezést használom, de hát ezek nem utcai demonstrációk, szerveztünk. Az egyik a postaláda posta cseréje elleni tiltakozás, és az ezzel összefüggő, hát azt hiszem, hogy elég jól sikerült sajtóbiszhanggal párosuló akciózás, aminek azonban kérdéses az eredménye van valami eredménye. Nem, mi az? Mi a, mi a, mi a, mi a valami eredmény igen. az, hogy a belső város részekben meghagyják a uh -huh. hagyományos postaládákat, amelyek praktikusabbak is, jobbak is, szebbek is, és a város hagyományos arculatához igazodóak uh -huh. is, szemben azokkal a mádok dobozokkal, amelyekre ezt valakinek az érdekéből, megint csak azt mondom, le kellett volna, és le akarják, és le is fogják cserélni. Nagyon sok helyen vidéken tulajdonképpen ez már lezajlott, ez mm. a csere, és hát folyik Budapesten is. Még egyszer mondom, addig sikerült eljutni, kérdés, hogy betartják-e, hogy a belső városrészekben érintetlenül hagyják. Volt olyan vállalkozó, aki azt mondta, hogy átveszi ezeket, fölújítja, és aki és a kéri, és aki, kéri, vissza, és aki kéri annak, adja, Igen. de a most ehhez nem járult hozzá. Azt mondták, hogy ezek mérgező hulladéknak számítanak, és meg kell őket semmisíteni. Hát én azt gondolom, hogy ez a gondolkozás a mérgező hulladék, amit meg kellene semmisíteni. Nem mondom, hogy azzal együtt, aki ezt képviseli, mert hát nem vagyok egy vadember, és egyébként se illene ilyet mondani, de hát az a határozott véleményem, hogy kikérem magamnak. A következőjünk a ez a bizonyos menetrendi problémakör, tehát mi is ott voltunk azok között, amelyek az első átigazítását a fővárosi tömegközlekedés menetrend rendszerének kifogásoltuk, és azt gondoltuk, hogy egy polgárbarátabb, lakóbarátabb, és talán nem ilyen nagyra törő változat lenne az, uh -huh. amit el lehet fogadni. Én Mert azt most gondolom, hogy sikerült, sikerült, változat, nem, én azt gondolom, uh -huh. hogy el, először igen, de most arra én úgy gondolom, hogy, hogy többé-kevésbé megnyugtatóan, és többé-kevésbé szerényen, és normális mederben sikerült ezt a bizonyos lépést meglépnie a... Itt a az baj, hogy meglehetősen agonizáló bkv -e. Próbálja ezt végrehajtani, tehát a dolog, bár még ha nagyon pozitív, akkor is néha túl, hogy mondjam, sok Hát biztos így el, van. Igen. Mi ugye azért álltunk azok a lé... a tájékoztatást? A... Én azt hiszem, a tájékoztatás rendben ja. van. Én nem leszek az, aki olyan erősen megvélem a BKV-t, de hát mindenki, aki hozzá akart jutni, hozzá ahhoz a Akárhol, bárhol. Kérdés, hogy ki ismeri magát rajta megfelelően. Ma azért sok emberre találkoztunk, akinek egy kicsit magas. Hát erre csak az oktatás színvonalának alacsony. Nem is lehet. Nem, hát szóval, hmm. hogy mondjam, aki ismeri a számokat, meg a betűket, hmm. hát az azért azon. A térképen meg tudja nézni, hogy merre megy egy vonal, ami kék, és rá van írva, hogy 62, hát én nem tudom. Uh -huh. Hát biztos, persze, uh -huh. biztos, lehetséges, hogy az is lehetne mondjuk valami. Bár leszé. lehet, hogy ezzel nem a témánkhoz, ez egy sokkal messzire nyúló kérdés. Hát ez ami egy, egy messzire nyúló, nyúló, nyúló kérdés, igen. én csak azt akarom mondani, vagy azt kezdtem mondani, hogy a, a BKV menetrend változtatásaival kapcsolatban, illetve hát most a Ö, belső városrészek megmentése, értékeinek további élése ügyében fogalmazott kiáltvány a harmadik ilyen akciónk és van egy fél, ez pedig a Kolondzsége Gáborék kezdeményezése. És ebben a, ebbe a pillanatban be is lépett. És ebben a pillanatban be is lépett, amelyik a, a ö, rappartok védelmével kapcsolatos esetleges erőfeszítést, állásfoglalást kívánná, de hát ebben még nem jutottunk előbbre, azért mondtam, hogy három és fél akciónk volt Na, az eredmény. Ezzel a évben. félel folytatjuk néhány perc zene után. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, én már Kolomgyiágával is megjött, sőt, volt olyan kedves, hogy az előbb említett kiáltványt is kinyomtatta időközben, és ezért egy kicsit még kint is maradt, és ö, megkérem, hogy Búza Pétert, hogy ezt a kiáltványt akkor most ismertesse részletesen a hallgatókkal, és azért annyit még meg szeretnék mondani, hogy a Podmaniszki páholyról információt a Budapest Folyóirat honlapján lehet találni, aminek a címe www.budapestfolyoirat.hu. Itt találhatók információk, elég könnyen megtalálható, ha más nem találja közvetlenül akkor a keresőbe csak írja be azt, hogy Budapest Folyóirat, és elsőként meg fog jelenni. No, hát én azt gondolom, hogy nem ismertetem, hanem felolvasom, mert nem olyan hosszú ez a szöveg, és... Ha esetleg igényli a kommentálást, bárki itt, akkor tovább kommentálom. Bárhát a kommentár az már elhangzott. Az igen. Állítsuk meg belső Budapest pusztítását, a Podmaniszki Pálai kiáltványa. Budapest egyik legfőbb értéke az előző századfordulón épült belső várostest. Ez adja a főváros egyedi és büszkén vállalatos szép építészeti arcvonásait. Az eklektika historizmus meghatározta különleges városkép, épített örökségünknek a gazdag szövete, számos olyan fölfeslett, erodálódik, továbbra is pusztul, és egyre inkább pusztítják. Mindjártunk felelőssége, hogy a rombolás folyamatát megállítsuk. Felelőssége a főváros közönségének is, de sokkal inkább számon kérhető az önkormányzati testületek képviselőin, a jogalkotókon, a városügyeiben eljáró tisztségviselőkön, a beruházókon, a tervezőkön és építészeken, akiknek a döntései a jövő nemzetéke kulturális környezetét alakítják, vagy éppen ellenkezőleg megsemmisítik az esélyt értékeink megmaradására. Ez az épített képlet, közös örökségünk, elegendően rugalmas, hogy fejlesztési szándékokat befogadjon, de minden új elemét úgy kell megalkotni, hogy az a meglévők szerves része legyen fogaskerekek módjára kapcsolódjék össze a régi és az új. A történelmi városnak ne legyen terepes stílus kísérleteknek, még kevésbé átgondolatlan beruházásoknak vagy az elvtelen haszonszerzés és megtestesüléseinek, olyan törekvéseknek, amelyek a következményeket figyelmen kívül hagyva kárt okoznak másoknak, a negyed polgárainak. Budapest jövőjének esélyeit, történelmének kialakult és vonzó arculatát, habitusát erősen rontja a terbíró képességet többszörösen meghaladó gépjárműközlekedés is. A belső város radikálisan vissza kell szorítani az autóforgalmat, egyúttal előnyt adva a tömegközlekedésnek, szabadutat gyalogosoknak, kerekezőknek. Hibákat helyrehozni képtelenség. El kell kerülni, meg kell akadályozni, hogy bekövetkezzenek. Ez a civil világ közvetlen beavatkozása hatása kevés de fordulhat azokhoz, akik a városért esküdtek föl szakmájuk etikájára, a közösség szolgálatára. Kitartásával kiköveteleti, hogy a hivatásuk szerint dolgozó szakemberek, alkotók, vállalkozások és választott képviselők, a városvezetők ne halogassák tovább a döntést, hanem az értékek megőrzésére összpontosítva állítsák fenntartható pályára a történeti város magad. A jövőben a helyreállítás, a felújítás és a régi házak életkörülményét javító rehabilitáció kell, hogy legyen a fejlesztő és tulajdonosi tevékenység meghatározott terepe a belső kerületekben, önkormányzati segítséggel és erőszakolt lakosság nélkül. Növelni kell a fény, a levegő és a növényzet jelenlétét az udvarok kitágításával és a közterületeken. Ne csak az autók számára legyen kötelezően biztosítandó a parkoló, hanem a gyerekeknek a játszóhely is. Értékes épített örökségünk csak akkor tud megmaradni, a korszerűsíteni tudjuk az életkörülményeket. Budapest rehabilitációs megújulása érdekében haladéktalanul ki kell dolgozni és életbe kell léptetni egy olyan ösztönző és szabályozási rendszert, amely beindítja az értékek megőrzését, a történeti beépítés jövőjét szolgáló programot. A Podmonix Kipály felszólítja a város épített örökségének sorsáját felelős tényezőket, hogy a mai és a jövendőpolgárok érdekét legjobban szolgáló döntésekkel készítsék elő belső Budapest megőrző megújítását, és ehhez vegyék igénybe a civil és a szakmai szervezetek hozzájárulását mind az értékek feltárásában, mint pedig megőrzésükben. Budapest a békés mindennapokat szolgáló a maga értékeit és rangját megtartani képes főváros kell, hogy maradjon, nem áldozhatjuk fel. Senki se rabolhassa meg saját rövid távú érdekeiért közös jövőnket a Podmaniszki pályai alapításának első évfordulóján, 2008. október 19-én. Köszönjük, és azért azt én úgy látom, hogy ez, ez valóban sokkal több, mint egy ö, tény megállapítás, ez egy program igazából, amit... Hát mondjuk egy programkoncepció. Egy programkoncepció, igen, talán így lehet helyesebben mondani. Ennek a mentén el lehet indulni, vagy lehet lépeketnél. Bizony Kolincsia Gábornak is, most már átadom a szót, mert ő a három és félből a, a fél Én a akciónak a, az egyik érintettje. Igen, ez konkrétan a, a rakpartok védelme volt, amit kezdeményeztünk, és mm, tulajdonképpen az előzmény az volt, hogy még 2006-ban egy védelmi dokumentációt állítottam össze a budapesti dunai rakpartok védelméről, és nagy örömmel fogadták ezt a Kutatás Örös Védelmi Hivatalba, és a hát, kötelező munkarészek, eredő számok, meg egyéb kiegészítése után továbbították a minisztérium számára, ahol több hónapos hallgatás után végül is egy informális visszajelzés érkezett, hogy ha ezt kiveszik a csomagból, hozzáteszem, hogy gyorsan, hogy egyszerűen mindig többet terjesztenek föl a csomagnak, ha ezt kiveszik a csomagból, akkor többit levérik becsületek, a -e, legyen szólva, akkor nem vették ki a csomagból, és ezért több más hát, műemlékvédelme is késedelmet szenvedett. Később aztán változás következett be a hivatal és akkor már kivették a csomagból. Ezt én most nem kommentálnám. Tavaly nyáron volt egy kiállításom a Kutája-Söröse Védelmi Hivatalban, ugyancsak a Budapest-Dunai rappartokról, én abban reménykedtem, hogy az arra jó lesz, hogy fejlő a figyelmét az életékeseknek, hogy ez mis a és hogy mégiscsak le kéne védeni, de a pozitív visszajelzések ellenére semmilyen érdemélépés nem történt. És akkor következett az be, hogy a Podmorecki Páholy megalakulása után szinte az első, vagy egyik első akciója lett volna, vagy volt ez a kezdeményezés a rakpartok védelmére, de sajnos a Páholy alkotó civil szervezetek, ugye legalább kétharmadának egyetét kellett volna hozzá, de ez nem jött össze. Ez nekem meg kell mondjam őszintén, hogy komoly csalódást jelentett, mert hát ugye a pudding próbája az evés, tehát ez kicsit nekem olyan ilyen pudin próba is volt, hogy mégis kikkel kerültünk együtt egy páholyba, kikerültünk egy páholyban, és aztán most a közem napokban meg mm, csak úgy néz ki, szóval felmerült bennünk bennem is Púza Péterben is, hogy melegítsük fel ezt a témát, és lehet, hogy ez be is fog következni, mert e, egyszerűen nem bírom elvéselni, amikor rombolják a várost, megmondom őszintén, erről van szó, minden kettőnk körülbelül így van ezzel a dolggal, és most ugye, hogy látom, és tátványtervel is megerősítve, hogy a hogy a borzalmat akarnak építeni, mondjuk ki magyarul, ö, ö, ennek a megakadályozása érdekében úgy érzem, hogy mégiscsak akciózni kell, és akkor ennek a farvizén talán mégis be lehetne hozni ezt a rakparvédelmet. Hát természetesen a védelmet nem lehet behozni, mert ugye az hatósági döntés kérdése. Már a kezdeményezés. A kezdeményezést, az hogy a páholy ilyen értelemben állást foglaljon, kezdeményezze ezt, de hát ugye ugyanoda jutunk vissza, amiről már beszéltünk, hogy a mi hatásunk és ráhatásunk az eseményekre az erősen korlátozott, és ezt általában kiterjeszthetem a civil világra is, tehát azt mondhatom egészen nyugodtan, azt hiszem, hogy ma még Budapest civil társadalma, és annak szervezetei nem érték el a fejlettségnek azt a szintjét, és a bevatkozó képességnek azokat az eszközeit nem szerezték meg, amelyek igazán alkalmasak volnának arra, hogy befolyásolják a döntéseket. Ezt azért tegyük hozzá, ebbe semmi szkepticizmus nincs, ez egy reális erőfelmérés, és hozzáteszem, amit már az előbb is mondtam, ez nem ok arra, hogy ne csináljuk azt, ami a dolgunk. Igen, annak ellenére ez azért nagyon sokszor fusszáló. Hát igen, hogyha az ember a család életében boldogságot talál, akkor ezt a frusztrációt kibírja, mondjuk. Mert számos, vagy szereti a jó bort, most ugye szüret van. Jó, de ez tényleg a frusztráció azért fennáll. Szóval vannak olyan tervek, amelyek már kimerítik a tudatos rombolás tényállását. Mm. És ez, amit a, éppen a közdagtáratnál terveznek, ez típusosan ebbe a kategóriában tartozik. Egy olyan helyen, ami egyébként mostanától így mondom, Isten is a haja államásnak teremtett, ugye, és hajalmást csak a folyóparton lehet építeni, míg ilyen kulturális, ilyen olyan, amolyan funkciókat kis bárhol lehet telepíteni. Mm. Ugye, és miközben egymás hegyére háttára zsúfolódnak a hajók a belvárosi vonaszakaszon, zavarvazott lakókat, ezen közben meg egy kihasználatlan passzakaszon, meg egy ilyen egészen már oda nem élő funkció, és oda nem élő építészettel. Tehát ez, ez, ez már olyan Ugyan, miről provokáció. Amiről tényleg beszéltek, azok a régi... Úgy van, a lerobbant tönkremebb közraktárépületek közraktár fölé, igen. azokra ráépített egy ilyen, ilyen buborék, vagy nem? Hát nem nem valami micsoda, buborék, ilyen, igen, ez a buborék most úgy tűnik, hogy talán a Kristóf téren, téren is megjelenik. Ki, a Kristóf téren megint egy buboréknak vannak esélyei. Az a közraktárépítés újra fölé. Igen, ment. nem egy másik, de. Igen. Ja, hát ez a buborék. Kérem szépen, ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések. Tehát lássuk be, lássa be Koluncssi a Gábor is aki ittől mellettem, hogy soha nem fogjuk tudni megszerezni kilenc, mert annyi támogató kell a pávajon belül ahhoz, hogy a pávajállás foglalás... A kérdeni... a Így van, és ez teljesen korrekt szabály. Bocsánatot kérek. Ugye nem lehetséges másképpen azt elfogadni, hogy valamilyen kezdeményezés hát valamilyen következménnyel jár. Hogyha nem teremtünk lehetőséget arra, hogy ö, ö, egyetértésre jussunk, hogy kompromisszumra jussunk. Nyilván a kompromisszum fájdalmas lehet adott esetben, vagy ha oly mértékig fájdalmas, akkor hát visszaáll az eredeti állapot, és nincs kezdeményezés. Hát ezek a dolgok így működnek. Van egy telefonálunk. Hello. Szép napot kívánok nekem! Kettő darab kérdése Az egyik kérdésem, hogy van -e az építészeknek valamiféle mint az orvosoknak. Tehát ilyen kamarája. Hogyne? Most nem lehet azt megoldani, hogy az ilyen úgynevezett renitens mondjuk kizárjuk a kamarából? Hát ez biztos meg lehet oldani, hogyha a kamara kizárná, és hogyha egyáltalán lenne a szabályzatában bármi utalás arra, hogyha valaki valami olyasmit csinál, ami nem tetszik a kamarának, akkor őt ki lehet zárni. Ez azért egy elég kérdéses dolog, hogy ilyen valaha is bekerülhet ennek a nem csak azért gondoltam, hogy mint az orv, ugye csak az praktizálhat meg az ügyvédeknél, aki a kamarának a tagja. Most ha az építészeknél is csak az praktizálhatnak, a kamarának. Ez a tagja. Így van. Ilyet kizárunk a egy renitens építést kizárunk a kamerából, akkor. Csak valószínűleg ez nem építés Szemmel ez nem feltétlenül a renitens magatartás. Hát ez az ember tervez egy buborékot, hisz az önmagában ő lehet egy nagyon. Hát ez az egyik része a, éppen... a dolognak, a másik, hogyha kizárják, mert volt egy ilyen kizárási eljárás éppen a Nemzeti Színház építésével kapcsolatban, hát annak sincsen semmiféle következménye, mert attól még megbízhatják a megbízók az építészt, mint ahogy megbízták annak az építészét is. De hát külföldi építésre nem is tudom, hogy vonatkozik. Hát külföldi építésre a... nem vonatkozhat nyilván. Na most egy másik gyakorlatilasabb kérdésem lenne, ha ezeket a nagyon szép régi épületeket lebontják. Anyagilag milyen vonzata van, tehát mennyivel kerül többe egy régi épületnek a helyrehozása egy új épület megépítésénél? Tehát most itt Hát semmivel se kerül többbe, hogyha a, meg, ha nekik, a beruházó nekik. megelégszik azzal, amit a régi épület nyújt. De a beruházó annél sokkal több és sokkal kisebb lakást építhet bele egy új épületbe, mint ami, és magasabb épületbe, és az udvard beépítve, mint ahol most ez az épület áll, egy meghatározott és történelmileg kialakult lakásszámmal mondjuk, vagy bérleményszámmal, vagy tulajdonos hányat számmal, tehát a beruházó nem akkora épületet épít oda, mint ami most ott áll. És itt van neki az, van neki az érdeke. Mert ugye akkor annak az értékesítésével lényegesen több bevételez jut, mint hogyha rendbe hozza azt a házat, és valami olyan funkcióban tartja meg a beépített tereit, mint amilyen funkcióban eredetileg volt. Na most, hogyha egy ilyen történelmileg lepusztult házat mondjuk úgy hoz helyre, hogy az impozáns külsőre, tehát megvannak a stukók, a szobrocskák, mondjuk a belső interiőrében is megmaradnak ezek, azt nem lehet drágában eladni? Hát lehet, hogy lehet. De... Mert hogyha ezeket a lakásokat, mondjuk ezeket a szép történelműen felújított De nem még. lakásokat lehet, hogy drágában el lehetne adni, mert ugye úgy néz ki, mintha én a 19. században élnék benne, és ahhoz már csak megfelelő belső. Igen, ez lehetséges, hogy. Akkor az drágában el lehetne adni, tehát akkor ő ugyanott tartana, mint hogyha egy új modern épületet épít. Ezt mondjuk én a józan Parati eszembe gondoltam. Igen, hát ebben nyilván így... azért van valami kockázat, hogy ez így van-e, hogy gondolja, én el tudom képzelni, hogy lehet így is. A kockázat... A benne van, és a kockázatot nem vállalja a beruházó, hogyha ő neki kényelmes, útja van arra, hogy biztosan megszerezze azt a hasznot, amit attól remélhet, hogy egy nagyobb épületet, az udvarba beépítve, egy magasabb épületet, több eladható egységgel felszerelt épületet építsen oda. Na most Ez a biztos Más, más városok, mondjuk Bécsben, egy ilyen lakásnak az értéke, egy ilyen történelmileg, stílusosan felépített lakásértéke és egy modern lakásértéke közt. Van-e különbség? Jelentős különbség van. Hát, ha ott működik, akkor nálunk miért? Nem. Hát azért, mert ez Magyarország, az meg Ausztria. Ja, értem. Jo. Na, még egy utolsó megjegyzésem lenne, hogy Solyom László a civileknek a jelöltje volt, és megválasztották. De nem a civilek választották meg. De ők jelölték. Ez így van. Tehát ez lehet, hogy mondjuk értékű lehet egy főpolgármester választásnál is, hogy ha sikerült egy solyom Lászlót megválasztani, lehet, hogy egy főpolgármestert is tudnának a civilek javasolni, nem? Nem tartom kizártnak, hogy teszünk ilyen kísérletet. Csak mondom, azért gondolom, ha egyszer meg meglehetettem, lehet, hogy van rá esély. Igen. Sőt, itt sokkal inkább, mert itt köszönjük. Még inkább azért valószínű, mert ugye a... A Sójom esetében ugye parlamenti döntés... Pártok, bocsánatot, párt, györek pártok. Itt is arról van szó, itt, hogy valamelyik itt. párt bevállalja-e azt a civil... I, hát egy igen. elég erős párt Budapesten bevállalja ezt, csak kettő jöhet szóba, amelyik bevállalja, mind a kettő valószínűleg ragaszkodik ahhoz a jogához, hogy saját érőtet indítson. Uh -huh. Tehát valóban, meg lehetséges, hogy meg fogjuk próbálni, nem sok idő van, ugye tulajdonképpen kettő darab év van arra, hogy fölépítsük és és megmutassuk a közönségnek ezt a főpolgármester jelöltet. Tessék végig gondolni a kedves hallgatónak is, és bárki másnak, hogy ki lenne az, és telefonáljanak be a civil rádióba, csináljunk egy közvéleménykutatást. Ez nem egy egyszerű ügy. Örültem ennek a, a hölgynek, aki betelefonált, hogy magas labdát adott föl. Kettőt is, ugye az egyik a ö, építészkamara szerepe tényleg a Nemzeti Színház esetében volt rá példa, hogy még ők is fölhorkantak, hogy pedig nem szokásuk egyébként, hogy mi, mi, mi, micsodát akarnak oda építeni, és oda érezték a helyzetet, hogy már pedig akkor kizárják a építést a kamarából. Erre a bíróságot fordult, és a bíróság visszahelyezte. Kész. Ennyi volt, és az épület nem ez ilyen az úgy, ahogy megépült. Amennyire emlékszem, hogy nem annyira az épület okozta a problémát, hanem a pályázatnak a elnyerések körül volt egy olyan furcsa lépés, ami, ami hát hogy mondjam, etikátlannak. Igen, hát talán mind a kettő okozta. Igen, mind a kettő évben. Tehát a kamarának valóban úgy kéne működni, mint egy igazi kamarának, aki a, a szakmai színvonalat tartja és betartatja a tagjaival. És ha valaki azt nem teszi meg, akkor különböző szankciók a lépés, és a kizárással, ami azt jelenti, hogy nem végezheti az adott tevékenységet. Hmm. Igen, ennek így kéne működnie. Építészeknél is, meg egyéb más, a kereskedelmi kamará, kamaráknál ugyanígy kéne működnie a dolognak. Ha valaki átvette a másikat. Vesze, ami azt jelenti, a hölgytelefonya rámutatott még egy dologra, amire Péter is beszélt hogyha azok a szabályok lennének érvényesek, amik ezt a fajta felújítást teszik lehetővé, és nem pedig az ötször akkora beépítés lehetővé tevő mostani, nagyon lazán kezelt ugye, önkormányzati keretek, akkor egyszerűen a befektetőnek egészen más módon kéne gondolkozni, egy másfajta üzletet kéne kitalálnia. Meg lehet, az is sikeres lenne, és csak ez soha nem kényszerült rá arra, hogy valaki ezzel próbálkozzon, Vatasiak. mert a, a könnyű utat választják, azt, hogy egy a tömeg... A utat választják. Igen, mert tömegesen viszonylag jó, egyszerű, nem túl drágán eladható lakások, de a tömeg meghozza a pénzt, nagyon busás hasznot hoz egy ilyen épületnek. Azért, és azért a másik az, hogy ezek a beruházók általában a öt év múlva már sehol nincsenek, tehát ők már jogilag nem léteznek legtöbbször. Ja. Ez pontosan így van, hogy a hát szabályokhoz... Visszak... Mi a következmény, azzal ő igazán már nem számol. Hát, hát nem, te... de kiszámol a következményekkel? Már bocsánatot kérek, akármilyen körre terjesztjük is ki ezt a dolgot. Hát a, még tulajdonképpen a e, utcán szobrokat ellopó és feldaraboló se számít a következményekkel, ami bűncselekmény. Hát igen. Hát akkor miért számoljon a következményekkel egy testület, amelyik úgy dönt, <gül> azért, hogy eladja? Azért, mert a testület, választott testületnek kötelessége volna, példát mutatnia, hogy az az utcán bűncselek, mint elkövető tolvaj is sokkal nagyobb, hogy mondja erkölcsi alappal legyen felelősségre van. Igen, hát ez biztos így van, de hát példát mi nem szoktunk mutatni. Azért, hogy valami volt is mondjak, tehát van jó példa, arra vonatkozóan, hogy fordulós millió értékes és, és keresett, ez pedig konkrétan a Landánsi út, ott igenis felújítanak új régi palottákat, hogy ezeket a lakásokat luxus lakásként adják el, és ezek keresettek is, és kifejezetten erre a milliőre vannak ráálva, tehát ez egy érték, is tud lenni. Úgyhogy ha egy, egy helyen működik, akkor miért nem működik más helyen? Szóval tulajdonképpen itt a kérdés alapvetően ez, tehát az, hogy az Andási úton felújítanak régi épületeket, de már utcával beljebb már bontják, ami, ami, ami annak a kerületnek egyébként Pontosan. a felségterülete és ez mutatja, hogy itt tulajdonképpen nem valamiféle koncepcióról van szó, hanem valami esetlegességről van szó. Hogyha az adott önkormányzat olcsón el tudja olyan feltétellel adni azt az épületet, vagy adja el olyan feltétellel, hogy megtartsák az eredeti épületet, meg is kell tartani, mert a világörökség része, meg azok védett épületek, amelyekről most beszélünk, akkor, akkor megy ez a dolog, hogyha pedig úgy látja, hogy az a jobb megoldás a számára, hogy lebontja, akkor le fogja bontani. Azt nem mondom, hogy az Andrási úton is le fogja bontani, de a Bajcsi Zsilinski úton lebontja, a Körúton lebontja, uh -huh a Rákóczi után lebontja, tessék uh -huh. megnézni. és azok A, a Kossuth-Lajos a... utcában lebontja. Igen. Ahol védett az épület, és nem ja, bonthat, mert Azok nem, nem tartoznak bonthat, a világörökségi védelem. Nem már, csak azért, nem? hanem azért, mert a világörökségi védelem sem nyújt elegendő, uh, hogy mondjam, csak szigorú, törvényes uh -huh. lehetőséget arra, hogy az feltétlenül megmaradjon. Az, uh -huh. egy, az is egy többé-kevésbé a, a törvény nem áll. Mögé, Nem, áll a törvény. Nem áll mögötte törvény. Uh -huh. Úgyhogy ezek bizony rendezetlen dolgok az építési törvényben magában is, amelyik folyamatosan változik. Folyamatosan változó körülmények születnek arra nézve, hogy hogyan kell ezekkel a dolgokkal bánni. Mindenhol a teljes bizonytalanság uralja a mezőnyt, és ezt a bizonytalanságot még megtetézi. Az a bizonyos 24 önállóságra osztottság, az a, az a sok érdek, amelyik nagyon mesztelen érdek, és megnyilvánul ezekben a folyamatokban, akár szemérmetlen érdeknek is nevezhetném, hogyha már mesztelen szót használt. Igen, szóval tulajdonképpen az a érdekes, hogy ahol a ház ténylegesen védve van már effektív műemlék, ott meg tudják úgy oldani, hogy így is megéri a beruházónak, és mit tesz? Isten így is megéri, lehet, hogy a haszna nem két év alatt térül meg a pénzem, hanem három év alatt, vagy most mondok egy számot, de ilyen elképesztő megtérülések vannak egyébként. Tehát egy kicsit jobban oda kell figyelni, a, a kivitelezés nem lehet akárhogy csinálni, stb. de így is megéri, tehát a dolog működik, tehát tulajdonképpen nem lennek szükséges az, hogy a, arra, hogy bontson, itt tulajdonképpen a a nyakló nélküli profit szelzés, extra profitnak a szerzései szándéka áll emögött, mert, mert normál profittal minden további nélkülben lehet tartani ezeket az épületeket, magyarul a játékszabályok rosszak, és a rosszak a játékszabályok, rossz lesz a játék. Persze mit mondjon az ember, amikor azt hallja, hogy tegnap éppen hallottam egy közgazdás szájából, hogy azok, akik az utóbbi időben magyar termelők, nem tudtak 25 százalék fölötti nyereségkulcsot kimutatni, azok vesztettek az árfolyam mozgások miatt. Tehát egy olyan, olyan világpiacra vannak rákényszerítve sokszor az emberek, nem tudom, hogy a, a, a, ugye az építkezés az egy kicsit más, mert az az ház azért itt van Magyarországon, de azért a közgazdasági szabályzók vagy feltételek is olyanok, hogy nagyon sokszor rákényszerítik a, a túlzott haszonszerzésre a résztvevőket, ami egy konstrukciós probléma, és meg lehet az egész világra is ez kezd jellemző lenni, és ez csak a hiénáknak kedvez, nem józan, az egész nem józan. Valószínűleg ettől szemben most az egész Tehát, Modern civilizáció az ebben a helyzetben van. Én tegnap, és ez egy sajátos helyzet, ezzel össze kell békülni. Én azt hiszem, hogy ezzel olyan sokat mi nem tudunk kezdeni, se civilek, se hivatásosok, az a benyomásom. Én tegnap átmentem a Vörösmarty téren, ahol fültanulja voltam három pénzváltó beszélgetésének, akik arról beszéltek, hogy milyen üzleti taktikát kövessenek ebben a sajátos helyzetben, Magyarul beszéltek, fennhangon beszéltek, az egyik egy néger volt, a másik egy arab volt, a harmadik egy maláj volt. Nincs itten olyan, hogy Budapest az a magyar nemzet fővárosa, kész, vége. És nincs olyan, hogy a magyar pénzpolitika az a magyar pénzpolitika, nincs olyan. Ez egy, ez egy globalizált világ, tetszik, nem tetszik. Londonban a leggyakoribb férfinév tavaly a Mohamed volt, vagy még egy újabb, már új az új Az hm. új születeknél, igen. Hát kérem szépen, ez egy másik világ, de mi azért, ugye, azért a, az, az utolsó az utolsó kőig, a menet, igen. A kis Mohamed, aki most még nagyon aranyos kicsi csecsemő, azért 30 éves korában, amikor családja lesz, ő is szeretne tisztességgel megélni, és nem egy borzasztó világba szeretne élni, akár Mohamednek, így, akár persze, Jánosnak. Persze. Tehát nekünk ugyanolyan felelősünk. Én csak azt mondtam, én én csak azt mondtam hogy globalizál, globalizálódik a világ, és az, azok a szabályok, amelyek megszületnek, azok mindenkire érvényesek, és nem lehet kivonni a hatásuk alul magunkat. Igen. Még egy telefonunk van? Még röviden, mert... Elnézést a zavarásért, egy másik kérdésem lenne még. Ezek a házak, ezeken a helyeken általában társasházi tulajdonban vannak. Most tegnap ugye el volt az a híres, hát híres, hát szomorú eset, hogy egy lépcsőház lezuhant, és egy néni találtemetett. Na most nekem az a félelmem, hogy ezek a tulajdonosok abban való félelmükben, hogy a ház alattuk összeomlik, nagyon gyorsan fogják adni a vállalkozónak a lakásukat. Na most erre van-e van valami törvényi vagy egyéb védekezési módszer? hogy ne egy ilyen úgynevezett hiénának adják el az ilyen értékes régi házat, ami összeomlóban van, vagy pedig megoldható-e azzal a módszerrel, hogy, az a módszerrel, hogy a, egy rendes vállalkozó kezébe kerül. Köszönöm szépen. Igen, hát, nagyon egyszerű a válasz. Közben már mondjuk, hogy... Ö, nagyon egyszerű a válasz. Azt, aki beruházóként hién azt nem olyan könnyű megismerni, mint azt, akinek farka van, és négy lába, és úgy szaladgál hiénaként a megfelelő területen. Nem így működik a világ. Nem látszik a hiénán, hogy hiéna. És nem lehet olyan szabályokat hozni, hogy rendes vállalkozók valakik mások legyenek, viseljenek valamiféle élet, mit tudom én, mi csodát, hogy ők a rendesek, ez megint azt jelenti, hogy a szakmáknak kell legyen etikája, beleértve, mondjuk az előbb emlegetett építészek szakmáját, ezt a szakmai etikát valamiféle kamarai rendszerben, egy kötelező tagsággal összekötve lehet érvényre juttatni a felelősség oldaláról. Hát ezek a struktúrák Magyarországon nem alakultak ki. Én... Azt mondom, hogy most engedjünk el téged, és azt mondhatod, hogy Igen. 11 körül el szeretnél menni, és egy pár perc múlva mindjárt 11 óra. Múza Pétertől most elbúcsúzunk. Ez ugyanis, amit az utolsó mondattal össze is foglaltad, aztán a lényegét is ennek a beszélgetésnek, ami engem inkább most azért olyan értelme bizalommal tölt el, hogy ez egy útmutatás, ez nem egyszerűen csak egy... Ó, oh, ha én ezt most útmutatásnak tekintem, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőlem. Köszönöm szépen. TV Rádió FM 98. Az Emberi Hang. a nagyvárosi dilemmákat itt a civil Rádióban, Mányai Géza vagyok, Kulundzsia Gáborral. Következő vendégünk Csank Robert, filozófus és a témánk. Picit elrugaszkodunk a közvetlen budapesti problémákról, de hogy azt már Búza Péter eléggé határozottan kifejtette, ezek a problémák ma már globális problémák, és ezekről a globális problémákról szeretnénk ma is beszélgetni a következő órában. Igazán, <tos> ahogy Pár adással ezelőtt szó volt arról, hogy a műsorunk hát, körét kiterjesztjük a Budapestről a globális témák irányába. Most ez egy abszolút globális probléma a mai válság és a mai válságnak a háttere minden azzal kezdődik, hogy mi van a piacokon, mi van a tőzsdéken, mi van az árfolyamokkal, vízcsapból is ez folyik, mintha nem ezen a legfontosabb. És Sokak az érdek, számára, azt is szeretnénk tudni, hogy ebből mennyi a válság, és mennyi a média. Na ez a másik dolog, igen. Maga a média is a válság a része egyik. a politikai Egy... propaganda inkább. De, de az ha. biztos, hogy hát nem véletlen emlegették a 29 as válságot, mint analógiát, vagy utoljára akkor volt ilyen, és olyan a hogy ez még nem a mélypont, pont, még nem vagyunk róla nehezén, stb. stb. De érdemes lenne mögé látni, hogy valójában ezt a helyzetet mi idézi, mi idézte elő, mi a, a mozgatórugója ennek az egész mai helyzetnek, amit egyébként, aki nyitott, nyitott szem, szemmel lát és jár az világban, egyre inkább láthatja, hogy nem fenntartható. Hát ez az a fejlődés, ha idézőjelben mondhatjuk a fejlődés szót, ami nem fenntartható, ezt már lassan a is kezdi látni, mégis ö, csináljuk tovább, és hát a kis túlzással krokodéi könnyeket sírunk, amikor a dolog kezd mégis nem működni. Nos, hát ö, a, az a legfontosabb, úgy érzem most, hogy beszélünk ennek a ö, hátteréről, hogy valójában mi idézte elő ezt a helyzetet, és mi idézi el a válságot. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, én is, Hát, meglepő dolgokat fogok mondani. A mai globális válság gyökereitén én mélyebben látom, és. mélyebben, mint amit a, időben, időben, mint amit a média. Igen igen, igen, igen. Történelmi időben is régebbre vezetném vissza a válság okait. Általában véve a nyugati civilizáció válságáról beszélhetünk, és hát itt a, bármilyen meglepő, és esetleg néhány <kül> hallgató, Meglepetéssel fogja halani, idólokat kell ledöntenünk. Olyan idólokat, amelyek a történelem oktatásban és a történelm könyvekben mint egy a fejlődés nélkülöztetlen rugói voltak. Ezeket az idólokat én így tudnám csokorba gyűjteni, mint a klasszikus antik kultúra és civilizáció, amely elindítja ugye a versenyt, a piacot, az árutermelést, a másik a ember típus amelyik ennek leginkább megfelel majd a későbbi tőkés árutermelésben, és harmadrészt a polgári forradalmak, amelyek azokat a fékeket ö, veszik ki a társadalomból, amelyek a mértéktelen fejlődést ö, bizonyos értelemben ö, szabályozták a korábbi feudális társadalmakban. Tehát, ö, ha ezeket egy picit körbe járhatnánk, mindenek előtt azonban ö, én a fejlődés fogalmáról szeretnék egy picit beszélni. Ö, Klasszikus filozófiai, tehát ontológia vagy magyarul létel méleti értelemben a fejlődés ö, vagy evolúció, ö, így is fogalmazhatunk, fejlődés fogalmáról akkor beszélhetünk, vagy fejlődésről akkor beszélhetünk tisztán, hogyha az ö, saját létén túlmutat. Tehát csak olyan folyamatot. Ö, Tekinthetünk valódi és igazi tiszta fejlődésnek, amik a saját létezésén túlmutat, mind vertikálisan, tehát ö, fölfelé, mind horizontálisan szétterülve. Mit értek ez alatt? Ö, ha az emberiség az elmúlt 2000 évben, vagy x ezer évben valóban fejlődött volna, akkor ö, akkor pontosan ezek a ezek a mutatók, ezekben a mutatókban javult volna. Tehát horizontálisan, mondjuk a társadalmi felelősség értelmében, a mellettem lévő társam, a mellettem lévő társadalmi közegért vállalt felelősség, az növekedett volna. Nem egészen úgy néz ki, hogy ez így történt. ez pontos úgy néz ki, hogy ez egészen parányra csökkent az utóbbi időkben. Vertikálisan pedig uh -huh. csak, olyan, csak akkor beszéltünk fejlődésről, ha, ha önmaga létén időben is túlmutat, tehát egy társadalomnak, egy kultúrának, egy civilizációnak, ha van metafizikai pontja, amelyik olyan pontja, ami, amihez képest önmagát meghatározza, akkor beszéltünk valódi fejlődésről. Minden más, és ez alatt értem az elmúlt 2000 év fejlődését sajnos, idézi fejlődését, minden más nem fejlődés a szó szoros értelmében, hanem specializáció. A specializáció pedig nem valódi evolúciót eredményez, hanem egy bürokratikus, tulajdonképpen egy olyan gépezetet, amelyik a, magát a fejlődést akadályozza, látványprodukciókat hoz létre, technikai, bürokratikus, politikai értelemben, és mint minden kultúrában a valódi arcát még nem mutatja meg az arhaikus, a kultúra arhaikus és klasszikus korában, lásd, antik civilizáció még nem mutatkozik ez meg, de abban a pillanatban, hogy a kultúra hanyatló korszakához érkezik, azonnal a valódi arcát megmutatja, hogy mit is jelent ez az úgynevezett piac, verseny, úgynevezett fejlődés. És nekem van egy kis akadékoskodó megjegyzésem, vagy kérdésem, hogy mindamellett, hogy számára nagyon szimpatikus ez a elgondolás. Nem arról van ez szó, hogy a filozófus számára ez a fejlődés, amit elmondtál. De mondjuk egy bankár vagy egy üzletember számára a fejlődés az, hogy ő, ő, ő és a családja mennyire képes gyarapodni, és mennyire képes ezt a, a gyarapodással, az hatalmát ö, ö, megerősíteni, akár generációkon keresztül. Tehát azért a, a, a modern társadalnak a fejlődése nagyon sokszor, ebben mutatkozik meg, és amikor ma a politikusaink fenntartható fejlődésről nevez, ö, beszélnek, akkor az ő gazdagodásuknak a fenntarthatóságát ö, ö, ábrázolják tulajdonképpen, vagy leplezik ezzel a kifejezéssel, nem pedig az egész ö, világ, mint tudom én, javának a fenntarthatóságát, vagy bármifajta igazságnak a, a, a fenntarthatóságát. Tehát ezt a nagyon önző szempontot tekintik fejlődésnek hétköznapi értelemben. És hát, az egyén is ehhez igazodik legtöbbször ma már. Áll, annyit, Csak a... elégedetlen velem, mert az ellenmondás nagyon nyilvánvaló, Ez pontosan a visszaesésnek a hát, tünete, hogy az individualizáció hogy az Igen, hogy önértéknek, az az az önértéknek kezd válni az, hogy az én, az, az ön, önérdek. Mint hogyha az lenne a, a, a non útra, pedig ez éppenséggel a visszafelődés elkostosolásnak a tipikus jele, hogy a másikkal szemben érde, érvényesítem a saját önző érdekeimet, É, mit sem számít az, hogy egyébként a, a másiknak ezzel mit okozok, és tulajdonképpen ez típusosan a hanyató civilizációnak a jellemzője. Válaszolva a kérdésedre, valójában azt is meg kell akkor vizsgálnunk, hogy egy adott rendszer, tehát egy adott társadalmi-gazdasági-politikai rendszer önmagán belül mennyire képes megújulni mennyire képes bizonyos erkölcsi adott esetben a közvetlen létezésen túlmutató fékeket beépíteni. Na most a modern társadalom az pontosan arról szól, hogy ezeket a fékeket távolítja el. Azért mondtam a, a műsor legelején, hogy bizonyos idólokat kell döntenünk, hiszen a kortól kezdve a gyermekeink fejébe azt táplálják, hogy az emberiség történelmének a fejlődése célja az tulajdonképpen egy magasrendű Magasrendű civilizáció, egy, egy, egy magasan uh, fejlett és technikailag fejlett uh, globális kapitalizmus. Tehát, e, ha valaki figyelmesen olvassa a könyveket, akkor végcélként, uh, ha mondjuk kommunista társadalomról volt szó, akkor egy magasan fejlett kommunizmus, Uh, nincs igazi különbség a két típusú uh, civilizáció és társadalmi forma között, mert azért azt is lehet mondani, hogy egy olyan társadalom... Mind a kettő egy magas technikai szintre próbál építeni. De furcsa az egészben, egy olyan társadalomnak a, a képét vetítik előre, ami a saját jelen helyzetből ö, ö, hogy mondjam, képez, képezett elképzelés, de olyan, mint a mint egy üres csek, tehát amelyik tulajdonképpen fedezetlen csekk, tehát nincs mögötte igazából tartalom, és ezt ennek a cseknek a megszerzését tekintik a, a jövőben elérendőnek, tehát egy olyan állapot, le, legyen az kommunizmus vagy szocializmus, vagy nem tudom, hogy globális kapitalizmus, globális kapitalizmus, aminek a, a, a csekje nagyon szépnek látszik a mostaniból, az sokkal nagyobb, több nulla van rajta, csak ma már, csak akkorra már érvénytelen lesz. Ettől sokkal súlyosabb a helyzet szerintem, ugyanis pontosan arról van szó, hogy, hogy a hagyományos társadalmi berendezkedéseknél az volt a, az egyik fő alaptörvény, hogy, egy, hogy a, a paraszti társadalom nem... A legfontosabb kérdésekben nem ö, önmaga dönt. Vagy a polgári társadalom a legfontosabb kérdésekben nem önmaga dönt. De végső soron még az uralkodó sem önmaga dönt, hanem ott a törvény, vagy ott vannak bizonyos isteni principiumok. Na most ö, a kérdésünk az, hogyha egy, ö, egy társadalmi csoport tehát mondjuk a bankár, vagy a, vagy a, a polgári osztály, amelyik a 16.-17. századtól kezdi saját kezébe venni az irányítást, amit fejlődésként mutat be a történelmi könyv, könyvek, ezek lényegében. Különösképpen is a bankár által fölállított iskolába tanulunk. Igen, tehát hogy, hogy ezáltal önmaga úgy érzi, hogy önmaga irányítja a folyamatokat. Uh -huh. És mindenféle magasabb metafizikai szempont eltűnik, tehát mindenféle külső-felső ellenőrzés eltűnik. Nagyon veszélyes. Egy, egy jól működő társadalomban van, nem csak belső, hanem külső fékeknek is kell lenni. Tehát úgy is lehetne fogalmazni, hogy a, a gazdasági folyamatok, gondoljunk arra, hogy az ókori e, e, poliszokban a, a polisznak a kincsét, a polisz tárát azt, azt még véletlenül sem bízták rá azokra, akik közvetlenül a gazdasági élet szereplői voltak. Tehát magyarul a gazdaság és a pénzügyek sokkal komolyabb dolog annál, mint hogy a bankárokra bízzuk. Nem tudom, érthető -e. A politika sokkal komolyabb dolog annál, hogy minden döntés a politikusok kezébe legyen. Tehát ha nincs belső kontroll, vagyis nincs civil kontroll, és nincs felső kontroll, vagyis metafizikai kontroll, ez, most, ez nem Én, kell feltétlenül visszállítani a feudalizmust. Érdekes, amit mondasz, hogy tulajdonképpen egy sikeresen működő vállalati struktúrában is a tulajdonos és a menedzser, tehát az igazgató személy nagyon sokszor elkülönül, a, a az, aki a tulajdonát védi és annak a gyarapodását felügyeli, az nem feltétlenül az, akit megbízik azzal, hogy azt hogyan hajtsa végre. És nem is adja a kezébe a kincstár kulcsát. Pontosan erről van szó, és, és visszatérve még a, a kérdésed ö, gyökeréhez, tehát itt ö, egyszerűen arról van szó, hogy, ö, hogy azok a ö, tehát, társadalmi folyamatok, amelyeket az ókortól kezdve a napjainkig látunk, azok mind arról szólnak, szemben a könyvállításaival, hogy hogyan veszíti el, az emberi társadalom, az emberi létforma hogyan el azokat a fékeket, belső fékeket, amelyeket pontosan az ókori keleti civilizációk, pontosan az úgynevezett sötét középkornak beállított uh, korai feudalizmus, pontosan a, az úgynevezett uh, uh, idézőjelbetett konzervatív, tehát szó eredeti értelmében vett, uh, szó pozitív értelmében vett konzervatív uh, fordulatok, uh, Bizonyos értelemben vallások, vagy vallási tételek, nyilván az egyházak is, mint rendszerek mentek a civilizációs specializá specializálódás útján, de alapvetően az erkölcsi törvényeik azok fékeket jelentettek. Tehát a mai napig is féket jelentenének, az összes féket kiiktatta tulajdonképpen mára ez a fajta specializálódott civilizáció. Ennek a vége elkerülhetetlen pusztulás, tehát ugyanis föléli a saját tartalékait. Ókorból is tudnék példát hozni erre, amikor az ókori Atén e, túljutott a fejlődése csúcspontján, akkor nem tudta magát másképp tartani, csak e, piacszerző háborúkkal. E, és a Perzsa, elleni, Perzsa ellenes szövetségét később már arra használta, hogy a szomszéd poliszokat és szomszéd polisz szövetségeket uh -huh. e, földbedöngölje, és rájuk kényszerítse kérdés, az alkotmányt. Atén az nem volt akkora nagy. Persze az abban, hogy távol, időben egy kicsit távol van ahhoz, hogy igazán jól nem vizsgálni, de nem volt egy akkora nagy ö, ö, állam vagy város, hát mondjuk mint 50 ezer ember, mennyi lehetett akkor a témba? Ö, hát nem, nem volt sokkal ja, több. Tehát tízezres létszámú valami, tehát nem, nem, még csak nem is milliós. Nem, mondani. nem, nem. Az ókori Róma az már ugye százezres létszámú volt, tehát nyilván az már tehát tovább. Tehát az egész római Birodalomban élhettek talán mennyien? 20-30-50 millióan? Az egész nem, világon nem éltek annyian, talán 100, 100 millió körül igen volt a, a világnak, a, a, a, a, a globusznak a... Tehát, ahogy tehát a, a, mondjam, a dolognak az aránya borzasztóan ö, különbözik attól, ami most mi ez, ez ma már egy kicsi városnak a igen, dolga. Igen. De amit említettél, hogy túljutott a fénykorán, miért kellett neki ö, terjeszkednie? És miért nem kellett azelőtt terjeszkednie? Tehát tehát, miért nem kellett miért nem kellett hódítania odáig, és miért kellett, tehát mi történt, és ez szerintem én az a gyanúttam, hogy ez fog minket rávezetni arra, hogy mi történik velünk, ami mi a terjeszkednünk kell, és most ez a terjeszkedés egészen nyilvánvaló, hisz ma minden ö, ö, a kapitalista gondolkodás azt mondja, hogy nekünk terjeszkedni kell a másik további, rovására, egy szerezni, másik országba így egy izőbe, és így, így vonulnak át, most Afrika van már lassan soron, mert már ö, Ázsia is kezd annyira hogy mondjam, hát megerősödni, hogy gyakorlatilag mint felnövekvő piac a sorsa lassan beteljesült át, tehát révbe érnek, mint a Japán már révbe ért, Korea már lassan révbe ér, India és Kína nagyon közel van ahhoz, hogy ezen az úton a végső lépéseket megtegye, de ott van még Afrika, és a, például a kínaiak nagy előszeretettel tekingetnek Afrikára, mint egy Következő lépés, és most már nem az amerikaiak tekintgetnek arra, hanem a kínaiak, tehát a lépés is, hogy mondjam, eléggé át De mi történt Aténban? Mert azért csak áttekintetőbb ott találnak itt. Egyetlen szó, hogy a terjeszkedés a birodalmaknak a, a sorsa, De hogy itt ki De Ez nagyon a, sorsszerűen. Addig tud angiak. fennállni, amíg teljeszkedik. De Ami addig még tud fennállni, amíg nem terjeszkedett. És mi történt akkor? Akkor, minden, a, akkor válik biordolommal, amikor bizonyos határt túlép, tehát biordolommal válik, ott kezdve neki terjeszkednie kell. Ez uh -huh. nekem ilyen jelenség Igen. típusú dolog, ez ez és nem, nem ez... érzem a, az okot benne. Ez kulcsfogalom, amire, amit most említettél, és azt hiszem, hogy elélkezd. Tehát én, én úgy gondolom, hogy a, a gondolatmenetemnek a kulcsfogalmához érkeztem, amit én úgy szeretnék megfogalmazni, hogy amelyik emberi civilizáció, amelyik kultúra nem képes egy evolúciós aszkézisre, ez egy speciális fogalom, evolúciós ez ezt, ezt az evolúciós aszkézist, ha nem képes tartani, és ezt az aszkézist éppen azok a törvények, fékek, Hordozták egy társadalomban. Általában a, vagy az uralkodó, vagy a, a, a papság bizonyos értelemben szerzetesség. De ezek szó szerinti önmérsékletre? Szó szerinti önmérsékletre tanítottak, de magát a társadalmat is, ö, és a, különösen a gazdaságot, tehát a, a a klasszikus antik civilizációk előtti, amikről keveset beszélünk, és a történelmi is viszonylag kis teret szentelnek neki, tehát az úgynevezett ókori keleti típusú társadalmak pontosan ebben az aszkézisben éltek. Ö, na most a Sőt csa... azt mondjuk, hogy a, az indiaiak még a mai napig is nagyrészt hajlandóak ebben Én inkább úgy mondom, hogy hajlandóak. Igen, mert igen. Még a hajlam megvan bennük, inkább úgy mondanám, nem az, hogy ö, teljes mértékig gyakorolják, de még, még, még rajta kapható, és hogy Igen, így vele, van, igen. És, és ezek, vagy, vagy akár a japán zen, igen. de majdnem minden társadalomnak megvan az a szellemi rétege, a mo, az, iszlám, az iszlámban uh -huh. a, a szúfi a, a kereszténységben különböző szerzetes rendek Pálos rend vagy, vagy a Ferences rend de említhetném a többit is vagy nem tudom hogy például a amelyek a fékeket képeznek magyar falvak a legutóbbi Fönnmaradtak, mint önmagukban kerek. Tulajdonképpen a falu közösségek, ja. mint ön, önszabályozó rendszerek. De most visszatérve, ez, ez valóban egy kulcsfogalom, mert amennyiben egy, egy társadalom túllépi ezt a, tehát túlépi saját határait, nem képes erre az evolúciós az is a gazdaságot és a pénzügyeket tekintették a legveszélyesebbnek, Pandóra szelencéjének. Ha ezt kinyitjuk és itt érkezünk oda, a, amit kérdeztél, ha ezt kinyitjuk. Ráadásul úgy nyitjuk ki, hogy nincs, nincs fölötte felügyelet. Tehát a gazdasági élet szereplőire bízzuk a gazdasági élet irányítását, onnantól kezdve tulajdonképpen egy, egy olyan rákos folyamatot indítunk el a földbolygón, aminek most már a végső stádiumába érkezünk. Tehát abban a pillanatban, ahogy akár Atén is, vagy bármelyik más polisz túllépte ezt a határt, Egyszerűen arra döbbent rá Ó, néhány évtizeddel az később, hogy... mi történt? E, hogy mondjam, többet fogyasztottak, egy, mint amennyit egy, egy, nem, addig... Nem, többet termeltek, többet termeltek, mivel hogy a piac, mint kihívás, tehát az egyszerű árutermelés még valahogy szabályozható, tartható de rül, már abban is rül, benne rül, van. Mert alaphelyzetben, a, a, a, a polisnak a tagjai, meg gondolom a környező ö, ö, népesség azok ö, olyan mértékben cseréltek árut, hogy mindenkinek úgy nagyjából a, egy adott szinten az igények ki legyen elégítve. Igen, de, de, ez de nem tapasztalták, egy... hogy felesleg keletkezik. Ö, de a felesleg köz nem járult az, hogy, hogy, hogy mondjam, tehát új típusú vágyak keletkeztek. Új típusú eszközök, új típus, tehát megindul egy specializáció. Tehát olyas, olyasmit szeretnék megszerezni, ami addig nem volt így igazán van. létszükségle, és ezt valaki megint előállítja, és akkor ebből következik. Beindul egy öngerjesztő folyamat indul be a piac gazdálkodással, ami még, ami még önmagában nem olyan nagy bűn és féken tartható lenne az egyszerű árutermelés. A bővített vagy tőkés árutermelés, amelyik a ember típussal indul el, és a 15.-16. századtól jelenik meg, már nem tartható féken, hiszen ott maga a, maga a kereskedő veszi át, tehát a kereskedő tőke közvetlenül szól bele a gazdaság élet irányításába, és ezáltal a, a tradicionális közösségeket először Észak-Itáliában, majd Spanyolországban, Hollandiában, majd ugye klasszikus értelemben Angliában teljesen tönkreveri. Tehát a normális életfeltételeit, a falu közösséget, a földdel, a természettel való, való tiszteletteljes, harmonikus együttélés kereteit teljesen szétrombolja, visszatérve Athénhoz, illetve atén ellenpéldául Spártához. Spárta a tipikus példája annak, amelyik ezt a gazdasági aszkéz gyakorolja. És ezt a gyerekeink elé úgy állítják, mint valami csúnya, sarokban térdeplő kultúra, ott a helye, mert hogy milyen szörnyű dolgokat hajtott végre. Ez a spárta... spáta ez, ez azért volt képes hosszú évszázadokon keresztül fönnállni, és tulajdonképpen katonailag is megvédeni Atént, bizonyos értelemben minden külsőt, Atént is és egész Hellászt, mert ezt a fajta evolúciós aszkézist képes volt magas fokon gyakorolni. É, igen, a mai... Válság gyökereit keressük, ugye? E, és én e, nekem egy külön, tehát nagyon jó, tetszett nekem ez a e, e, kifejezés, amit köztalabban kell szerintem elterjeszteni, e, a hebolaszkós kéz is. E, én, nekem is van egy külön meglátásom ezzel kapcsolatban, hogy ugye mondta Robi, hogy m, a kereskedő senki nem elnőzi, senki nem irányítja, önjáró. E, ezen a szinten nézve valóban úgy tűnik, hogy a politikusokat a kereskedők irányítják, és a világokat a kereskedők De a irányítják a politikusok valójában. azok kereskedőkből, a politikusok. Hát már olyan is van persze, most nem akarok És az állam meg gazdálkodást folytat, tehát az megint egy kereskedelmi szemléletű Igen. létesítmény nagyrészt az állam. Amit viszont szeretnék kifejteni, hogy... Ami a nagyon trükkösen a... működik mostanában, hiszen ez a magánérdekeket nagyon érdekesen szolgálja az állam. Hogy a látszat ellenére, igenis vannak, a, a, tehát a, a kereskedők is irányítva vannak, ennek egy, egy jelentős részük magus sincs tudatában egyébként, de nem a politikusok részéről félt és ne hanem van egy, én, én, én nem fogok kifejezést, egy ilyen ö, sötét, ö, ö, hogy mondjam, ö, fekete mágiát művelő társaság, akik a, a terentet világgal szemben rombolnak. Most kimondhatjuk, tehát nem akarok aktualizálni, és olyan bevarkozásokat, olyan módszereket hívnak elő, eszközök egyébként a, most itt, itt mondom éppen a Civi de ez a jelenlévők mindig kivételek a média, hogy olyan értékrendet terjesztenek, hogy önértéknek tekintsük mindazt, amit a kereskedők művelnek. Tehát elhitessék velünk, hogy az az érték, amit de. ők csinálnak. És ezt tekintsük egy együtt lehetőségnek. Ö, de már én egy kicsit azért ezzel vitatkoznék, mert lehet, hogy ez így néz ki, de mondjuk, ha én nem habzsolnám a plegykát, és nem volnék vevő rá, és nem kapcsolnám be a tévét, és nem tekernék arra a rádióra, akkor az nem tudna létezni. Tehát ha az az aszkéz, és nem tudom, hogy ez ennyire... Értette, de Ennyire értettem, hogy egy egyéni. Tehát ha az egyénnek megvan az a, az a belső önfegyelme, hogy őt ez nem érdekli, őt nem érdekli a győzike és a hasonlók, mert az egy maraság, és ezért ő nem hajlandó pénzt álnozni, hogy vegyen egy tévét, és azon azt nézze. Abban a már nem lehetne neki tévét eladni, nem lehetne, nem tudna fönmaradni a csatornán, mert, mert nincs kinek reklámozni, stb. stb. stb. Tehát, hát, tehát a rendszert a úgy tűnik, hogy a fogyasztó vágyat tartja fönn, és ez más kérdés, hogy ezt a vágyat hogyan lehet manipulálni. E, Mi tudom, képen gyalog vagyunk. Is. De mert amikor kereskedő vagy, már bocsáss, meg, amikor meg kereskedő vagy, mert az egyik oldalon valaki fogyasztó, a másik oldalon meg ő termelő, mert dolgozik, ugye? És akkor gyakorlatilag 90 ban ő maga is a kereskedelemben dolgozik, vagy abban a gyártó iparba vagy bármiben, ami ezt kiszolgálja. Olyankor ő azon türi a fejét, hogy hogyan tudja ezeket a vágyakat felfokozni, hogy ő meg tudjon élni. Hisz mások az ő termékeit meg kéne, hogy vásárolják, akkor hazamegy, és akkor fogyasztója válik hasonló más termékeknek. Ez valóban egy ördögi kör, csak én nem, én szólva nem látok benne egy, egy olyan vett különálló sötét erőt, aki hátulról, kívülről manipulálja ezt a dolgot, az ugyanúgy, hogy ezt mi magunk manipuláljuk. Tehát lehet, hogy nem csinál Tessék, telefonunk van. Szép napot kívánok, Károly vagyok. Filozófus Filozófusortól szeretnék valamit kérdezni. Éppen a napokban vagy hetekbe került, de éppen ma olvastam ezt a részt a Baslerárdnak a máról. Még egyszer nem hallottam pontosan. Baslerárd, vagy nem tudom, hogy kell ejteni. Prancs Igen? A filozófus. Igen. Hogy egy ponton túlrép még helydeggeren is, Igen. most helydegger véleménye az, hogy szerint a technológia, a metafizika betetőzése. Uh -huh. Hogy ezzel alatt mit kell érteni? Hát... Uh... valami valami olyasmit hallottam itt a az elején, Igen. hogy a metafizikával kapcsolatosan. Abba kötötte össze a technológiai, fejlő, civilizációs fejlődésünket. Hát a technológiai, civilizációs éppen nem fejlődésnek, hanem specializációnak értem, ami nem valódi igen. fejlődés. De És de én... a metafizikát, hogy igen, a metafizik az tehát... teljesen más, de hogy Heidegger mit ért ez alatt? Hát, hasonlót? Heidegger is hasonlót ért alatta, mert hogy ugye megkülönbözteti nyilván a, a, a puszta, a létezést, tehát a, a hétköznapi szükségletek kielégítését megkülönbözteti a magas, a valódi léttől, amelyik e, tényleg e, képes akár az életünkön túlmutató, most mindegy milyen vallás, vagy minden, mindegy, mindegy Én, milyen ég, világkép irányába. Igen? Mondom, igen, világos, tehát mert hogy, igen, tehát, hogy, hogy képes, képes olyan pontokat fölmutatni, akár a következő generációnak, akár saját halálán túli e, realizációkat végrehajtani, amelyek amelyek ténylegesen emberarcú emberré teszik. Tehát pont az emberarcúságunkat ö, féltette Heidegger is, attól a fajta, attól a fajta ö, látszatfejlődéstől, ami végbe megy. És talán az a saját életével is úgy viselkedett, meg úgy élt, mert egy erdőbe félre vonult. Ő most ezzel nem párvát. azt szereti. Igen, tehát nem azt akarom ezzel, hogy... ezzel. igen, hogy, hogy persze hogy Na, nem lépett be a rendszerbe. Egy pillanat, az időnk szűkössége okay. miatt még tovább kéne lendülnünk okay. ezen. És elbúcsúzok. Köszönjük, Köszönjük a szépen. Tele telefont. Ez nagyon filozófikus volt a kérdés, és helyén való is, de mi félbehagytuk. A témát, tehát, hogy mondjam, én itt csak belekérdeztem, és belebeszéltünk. Igen. Ezt ki kéne még tovább fejteni, Én nem jutottunk el oda, hogy ma ez igen, mit jelent. Eddig, eddig én is igen. inkább csak diagnózist próbáltam fölvázolni, tehát megoldási javaslatokról addig még nem volt szó. Igen. Ö... Hát ö, igen, a mai, mai kor. Igazándiból abban biztos vagyok, hogy ezt fenntartani, ahogy az adajén kifejtetten nem lehet. Tehát ezt javítgatni, ami most megy értelmetlen. Mert akkor ebben kicsit meghosszabbítjuk az egésznek a fennmaradását. Na de, most hadd mondjak el egy röviden egy hasonlatot. Ugye Robinak van szülője az engőhegy tövébe. Szoktam most éppen idén nem tudtam segíteni neki a születbe, de más években igen. Mi történik ugye, amikor a, a must kifor? betesszük a hordóba, az a zárt rendszer, cukor van a musban, és akkor ezek a baktériumok feldolgozzák a cukrot, magyarul megeszik, és alkoholá alakítják, magyarul azt ürítenek. És akkor ez megy addig, amíg van cukor a szülődében, és akkor elfogy a cukor, akkor elpusztanak a baktériumok, és kész. De vannak olyan rendkívüli évek, tavaly volt ilyen egyébként, amikor olyan magas a cukorfok, hogy... Az alkohol, tehát euh, még miatt elfogyna a cukor, az alkohol olyan magas szintet ér el, hogy elpusztulnak a saját alkoholukban, a saját extrétumukban ezek a baktériumok. Mm. Eszélyek elégyeket bornak. Na most euh, átfordítva, miért beszélek én erről? Az egyiket úgy hívjuk, hogy gazdasági válság. Elfogynak az erőforrások. És leáll a rendszer. A másik úgy hív, a környezeti válság, amikor a környezetet úgy tönketesszük, hogy fenntarthatna, tehát az élet lehetőséget megszűnnek. Hát a kettő közül lehet választani, egyik rosszabb, mint a másik, de az egyik, ami rosszabb, mint a másik, az pedig a körneleti válságban, akkor Isten ingálmazza minket attól, hogy azt következzen be. Tehát, hogy a rendszer odáig kipörögjön, hogy végül a környezeti korlába ütközzen bele. Tehát tulajdonképpen azért kéne imádkozni, hogy a gazdasága válsága ér még ez a rendszer. A helyzet annyira súlyos, hogy... Egyelőre, tehát a hétköznapi szereplői szerintem felmérni sem tudják, pontosan azért, mert, mert a média, a televízió és a többi médium kábítószerét választják, ugyanis mindenki alatt érzékeli ezt a feszültséget és válságot, de mivel tehetetlennek érzi magát, ezért az ópiumhoz nyúl, és már nem képes kikapcsolni a televíziót, nem képes már másra, csak... Arra, tehát a lelke, a szelleme érzi, hogy ez, a, ez, ez nem tartható tovább. Én még radikálisabb fogalmat használnék, a, fejlőd, a fenntartható fejlődés sem fenntartható már. Tehát nincs már olyan sem, hogy fenntartható fejlődés. Különökképpen igazság szerint... Ez egy nagyon fura dolog, mert magyarul így terjedt el, hogy fenntartható fejlődés. Nincs igazából, Igazából az ereti fogalmat csak a fenntarthatóságra vonatkozott, és a fejlődést azt csak úgy hozzápasszintottuk, és a sustainability az azt jelenti, hogy valaminek a fenntarthatósága, é. és itt nem, nem a fejlődésre van a hangsúly, hanem azon, hogy a dolog a jellegében megmaradjon olyannak, amilyen addig volt. Tehát azt a potenciált meg tudja őrizni, és nyilván ez a potenciál egyfajta fejlődésnek a lehetőségét biztosítja, de ez a fejlődés ezt a kifejtett, tehát hogy ezt, ezt bizony nem kell ugyanúgy értenem. A szó eredeti értelmében ja. ö, felfogott fejlődés az mindenképpen fennáll, amennyiben a saját emberarcúságomat megtartom. Ez azt jelenti, hogy keresek saját létemen túl egy, egy vonatkoztatási pontot, nevezhetjük bárminek, bármilyen Fogalomnak, tehát istennek, hmm. istenségnek, metafizikai De tökéletességnek. Állj meg egy Ma ebben mondjuk az embereknek a 50 százalék azt mondja, hogy oké, okay. másik 50 százalék azt mondja, hogy na ezt a szöveget nem, akkor... én nem akarom hallani, mert én nekem nincsen ilyen metafizikai. E... Vagy pedig, mert rá lehet -e mutatni, hogy mégis hol van az, ha, ha nincs csak borzasztóan, ö, hogy mondjam. Ö, Ö, negatív érzések vannak a, a én most nem vallás, Én most nem vallásokról beszéltem feltétlenül. Ez egy közvetlen reakció ezekre a kifejezéséhez. Ez, ez, ez igen, hordoz. Igen. Az a szó, hogy Isten, vallás, mit tudom én, ezek hordoznak magukkal ma olyan negatív uh -huh. hangokat, amit nagyon sok ember számára már eleve léve így nevelkedett, stb. stb. Akkor lépjünk túl tudja, ezen a fogalmon. El különíteni. Tehát lépjünk, eleve lecsöbbi a témát az asztalról, mert hát akkor őnek hát ez nem való. Értelme a problémát, uh -huh. tehát akkor lépjünk túl ezen a fogalmon. Ö, ö, van egy régi mondás, hogy 40 éves kora után mindenki felelős a saját arcáért. Tehát ö, ez a metafizikai pont lehet azt, hogy tudok-e tükörbe nézni, tudok-e a saját szememben nézni minden nap, képes vagyok-e nyugodtan tudok-e a, a felnővek generáció szemébe nézni. E, sorolhatnám. Tehát e, megtalálhatóak azok a metafizikai pontok, amelyek saját létezésemen túlmutatnak. E, hogyha ez megvan, akkor ebből lebonthatom, akkor ebből logikusan következik a, a, az embertársam iránt érzett e, hihetetlen felelősség, és aztán abból következik a természet iránt érzett hihetetlen felelősség, csak egy ilyen társadalom képes túlélni ezt a mai válságot, és valóban ez még csak a válság kezdete, és Isten irgalmazon nekünk, hogyha, hogyha a gazdasági válságon túlép, túlterjed ez a, ez a folyamat. Tehát pontosan arról van szó, hogy, hogy ezt az evolúciós is le kell vinnünk a hétköznapokba. Tehát a fenntarthatóság sem fenntartható már. Tehát én azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy vissza kell vennünk vissza kell vennünk nagyon radikálisan a fogyasztásból, az energiahasználatból, a közlekedésből. Mindenkinek lehetőség szerint ö, egy darab földet kéne vennie, ö, ahol bizonyos refeudalizáció, a feudális, feudalizmus szót most nem politikai ö, értelemben gondolom. Egyfajta földhöz, az anyaföldhöz való visszatérés, ö, mint egy az anyaföld, ö, nek a, a, a kebelére való visszavonulás jelenthet átmeneti megoldást. Ö, az alternatív energiahordozók sem feltétlenül megoldások. Tehát mm -hmm. azt, hogy kiirtjuk az erdőket, vagy energiafűvel tüzelünk, ugyan, ugyanazt a, a... Mert a szisztéma ugyanúgy a szisztéma, tehát mm -hmm. a szisztéma, tehát a szisztéma rossz. A modern, politikai, eh, gazdasági demokrácia úgy, ahogy most működik mm -hmm. rossz de gondolom, hogy erről Gábornak is van Igen. véleménye. Hát maga a, a szekorizációnak az a szintje, amelyik eljutottunk, hát most lehet színi a 40 évet, de szerintem nem csak azt. Szerintem ez a mostai 20. Ugyan, persze, persze, ez nyugatban nagyon így. Ez éves volt. Szerintem a magyaroknak van egy problémája. én sokszor külföldiek, amikor találkozom, akkor, akkor látom, hogy ezt, ezt ők nem szeretik, hogy mi mindig jövünk a magunk 40 évével, meg a speciél. A problémák nagyon hasonlóak, és amit mi a 40 év alatt tapasztaltunk, így ők azt tapasztalták 40 év alatt más formában, de gyakorlatilag ugyanaz a jelenség. Igen, a, mikor a mencsejték újra volt, akkor a, ő segéd, tehát volt neki egy segítője, aki ilyen titkára volt neki még uh -huh. fiatal papként, és már idős papként a ott volt, és uh -huh. nem András. elég számosan a nevére, hogy... Van, András. Igen. És, értem is és, igen. A, és azt mondta a beszédében, <gül> hogy vigyázzunk, hogy nehogy a szocializmus eméleti materializmusa után a kapitalizmus gyakorlatilag a materializmusa következzen. Igen, hát ez következett el, be? Hát ez következett. Tehát be. a helyzet tulajdonképpen rosszabb ilyen értelemben. volt, mert az embereknek a tudatában, a lelkébe ivódott be most már uh -huh. ez az egész dolog. Tehát a szekorizációnak olyan, olyan szintig jutott már el, ami ez tényleg alig, alig visszafogadható, hát vannak persze jó iránymutató jelek is, de, de akkor is a mindennapi viselkedésemben és a fogyasztásomban, a közlekedésemben és mindenben gyakorlatilag akkor is materialista vagyok, mert fogyasztok, mert az anyaghoz kötődök, még hogyha az elveim esetek mások is nagyon kevesen valósítják meg ezt a, a gyakorlatban amit az Robi is mondott, amit együttől ki tudna vezetni ebből a válságban. Hát én, én tulajdonképpen én nem azért jöttem ide, hogy <gül> akit de de ha egyáltalán esélyt szeretnénk adni magunknak, saját civilizációnknak, a gyerekeinknek, akkor ez a viszonylagos természetközeliség, és a természethez való visszatérés, és a, és a természetes életformáknak a gyakorlása, és, és egyáltalán ö, ö, saját földemen valamilyen értelemben a saját árú megtermelése, a kereskedelem visszafogása, a szállítás visszafogása, a multinacionális nagyvállalatok visszaszorítása, és így tovább, és így tovább ez egy olyan filozófia, vagy egy olyan politikai filozófiát gerjezt, ami ma abszolút népszerűtlen lenne. Tehát ezzel nem lehetne választásokat nyerni, ezt, mert tulajdonképpen bár az életben életbemaradásunkról van szó, de senki ne, al, al, tehát a tömegek nem hinnék el, a tömegek még mindig annak a, a médiának a hisznek, amelyik, amelyik... A statisztikákban statisztikák vannak a médiában is, mert igen. a legtöbb előtt mi sem máshonnan olvassuk, mint valamelyik újságból, és, hogy mondjam, mindig kibuknak dolgok, mint ahogy a múltkor például kibukott az, hogy a, a vállalatok által Magyarországon megterjedt jövedelemnek a 90 a 20 ö, ö, nem, nemzetközi lobbal, globális vállalatnál ö, csapódik le, akik a ö, munkásoknak mindössze valami 7-8 vagy 9 százalékát alkalmazzák. Tehát 90 nyerességet viszel az az arány, tehát a száz megtermelt nyerességből 90-et elvisz az, aki mindössze még 10 át sem alkalmazza az embereknek. Á. Másik statisztika, hogy a nyeresség, illetve az adó terhe ezeknek, mert egy óriási adókedvezmények vannak, 40, mit tudom én, valahány százalék most valamire rászámítva, teljesen mindegy. Még a magyarnak 92 100 forintra rá, rá számítva tehát most nem tudom, hogy minek alapján vég, de a lényeg az, hogy a fele akkora, és ö, ezek után az a 90 százaléknyi tömeg, aki dolgozik azért a 10 százaléknyi haszonér, azokkor megkérdezkedhető, hogy ó, ezek az arányok, hogy mennyire magukban mennyire... Ö, ö, föntarthatóak, vagy mennyire működtethetők. Tehát itt már olyan mély strukturális hibákról van szó, amik amiknek egyszerű kigazításról nem lehet szó. De, de hogy visszatérek, mert Igen. amit én most mondtam, ez csak arra utal, mintha én is azt mondanám, hogy valamilyen fajta szabálya lesz, meg lehetne oldani. Nem. De ahogy de tőled úgy tűnik, hogy itt tulajdonképpen sokkal radikálisabb lépésre van szó. Tehát bármilyen pénzügyi manőver, vagy, vagy szabály, jelentősen mégse fogja ezt a dolgot megváltoztatni, hiszen ennek a struktúrája miatt ilyen. Így, így van, és nagyon sokat gondolkoztam én is azon, hogy hol van az a pont, ahol megragadható, megfogható ez a válság, és valamilyen szinten kezelhető a a nagyrendszerek szintjén már nem. A nagyrendszerek túlságosan úgynevezett önjáró lövegekké váltak, hogy Gábor szokott fogalmazni. Nem nagyon lehet már megállítani egy, őket. Egy, egy, egy gyorsan haladó titanik, mint... Igen, tehát Igen. a, a nagyrendszerek nagy ön, önjáróvá váltak, és ráadásul a szereplői Egzisztenciálisan is, és minden szinten kötődnek ahhoz a struktúrához. Az egyéni szinten sem igazán, tehát az egyén sok elkezdheti magán ezt az evolúciós kézist visszafoghatja környezet környezetudatos politikát, elszigetel. Tehát a kisközösségek Igen. szintjén ragadható meg a probléma. Tehát a hasonlóan gondolkodó, hasonló bejtóságú kisközösségek, amelyek képesek adott esetben mondjuk ö, ö, akár mondjuk. Gondolok itt ezekre, a, a, ezekre az alternatív falu közösségekre, de gondolok más típusú, esetleg ugyanúgy tovább városban élő, uh -huh. de mondjuk a, a, a gondolkodásukat, akár a fogyasztási szokásaikat is, vagy ö, gyermekeik világképét kialakítandó, összefognak. Tehát a kis közösségek szintjén, ö, és, a, és mondjuk a, a civil demokráciát is gyakorolják. De olyan értelemben ez elképzelhetőnek tartott, hogy ebben a gazdasági rendszerben létrehozni egy olyan alternatívát egy kisebb közösség számára, ahol hát mondjuk egyfajta belső gazdasági, hogy mondjam, tehát önfenntartó jellegű valamit el lehet érni. Igen, hát nagyon bonyolult a kérdés, mert, mert itt adott esetben akár a tulajdonviszonyok megváltoztatásáig is el lehetne menni, tehát semmiképpen sem, bár nem tudom persze pontosan mennyi időnk van. Tíz perc. Igen. Mivel, hogy itt holnap egy nagy ünnep előtt vagyunk, tehát egy, egy, én úgy gondolom, hogy a magyar történelem legdicsőségesebb ünnepe előtt vagyunk. Én ezzel kapcsolatban, bár nyilván most nem ez a feladatunk, hogy ezt ünnepeljük, azért nem, nem tudom magamban tartani ezt a gondolatot, hogy, hogy pontosan közép-európának, és talán éppen Magyarországnak mindig is volt egy kelet és nyugat, tehát keletről érkező túl dimenzionált állami struktúrák, amelyek ugye a bolsevizmusban érték el a csúcspontjukat. Nyugaton preferált, szabad, liberális piaszgazdaság. A kettő között, ö, mi mind a kettőt elszenvedjük, elszenvedtük és elszenvedjük folyamatosan. Mégis a kettő között egy olyan ponton vagyunk, nem csak mi magyarok, hanem közép-kelet-európaiak, és talán a közép-kelet-európai értelmiség egy picit élesebben látja ezt a kérdést, mint a keleti és a nyugati lásd a közép-európai filmművészetet uh -huh. az elmúlt 40-50 évben. Tehát uh, én azt gondolom, hogy egy olyan uh, mérleg középponti szerepben vagyunk, ahonnan átlátjuk ezt a problémát, és talán éppen 1956-nak eddig még talán ki nem mondott, vagy nem eléggé kimondott uh, uh, magasztossága az lehet, hogy, hogy egy olyan alternatív rendszer felé vette volna az irányt, amelyik se nem a keleti totális diktatúra és totális állam, tehát totális etatizmus, sem pedig a, a nyugati szabadpiaci modell, hanem valami olyan, olyan önszerveződő, igazgatás, paraszti önigazgatás, és egyáltalán olyan, olyan fajta belső civil szerveződés, amelyik igazán egyik oldalnak se kellett, egyik világrendszernek se kellett, uh -huh. és én, én 56 igazi tragédiáját ebben látom. Azon túl, hogy nyilván a nemzeti büszkeség, meg a, meg a, a, a szabadságharc, meg, a, meg való, valódi hősökről van szó, de, de ezt az oldalát nem nagyon szeretik boncolgatni. Talán mert kínos. Ö, mert Igen, hogy mert pontosan ez, ez mutat, kiutat. Megyre egyig azt hangsúlyozni, hogy ez egy restaurációs törekvés volt. Tehát, hogy a régi rendszernek a visszaállítása, de hát a résztvevők egyáltalán a régi rendszer tagjai nem, voltak. Nem. A régi, az 56-osok, tehát az, az eredeti szereplők, már idős emberek, ugye, akik megérték ezt a kort, egymástól függetlenül mind azt mondják, hogy ők akkor nem ezért harcoltak, ami most bekövetkezett. Akkor senkinek senkiben nem merült az föl, hogy most restverek a kapitalizmus pán ebben a rabló formájában. Mm, ebben egészen biztos vagyok, de azt a kommunizmus sem akartak abban a formájában. Tehát a, valóban az önigazgatás, a munkás tanácsok, tehát a, a csoportulajdonlás ö, ö, irányában a... A, a felelősségvállalás irányába akartak volna elmozdulni és ettől egyformán féltek keleten és nyugaton. Uh -huh. Ebbe egyetértettek, hogy hogy ettől mindenki a 56 osokban ez a fajta asszkéz is, amit említettél, ez jelen volt. Ez abszolút. Hát, hát gondoljunk, gondoljunk arra, hogy hogy hát azért a világon egyetlen egy én nem is szívesen nevezem forradalomnak egyébként. Tehát nekem itt is kicsit radikálisabb elképzeléseim vannak, ez egy bizonyos értelemben, hogy a forradalmakat, a polgári forradalmakat és polgári demokratikus és egyéb szociális típusú forradalmakat az előbbi logikában vezetjük vissza, tehát hogy éppen a fékeket távolítják el a társadalomból, akkor, akkor ilyen értelemben 56 bizonyos tekintetben egyfajta ellen forradalom volt, de nem a kommunista értelemben, hanem valóban global, a, egy, egy ellenglobalizációs mozgalom volt már akkor is tulajdonképpen, tehát e, e, és hát gondoljunk, hogy egyetleni, egyetlen e, felkelés sem volt, ahol, ahol legalábbis Európában én nem tudok ilyet, ahol nyilvánosan pénzgyűjtöttek volna, és abból nem tűnik el. Uh -huh. e, hanem, tehát Egy a klasszikus, ugye, felirat, hogy forradamunk tisztasága megengedő, hogy így gyűjtsünk mártírjaink családjainak, tehát de mindenhol megfigyelhető. Egyébként a magyarságra, néz, magyar és a közép kelet európai népekre megtanultuk. Általában jellemző ez a fajta visszafogottság. Ö, és ö, én úgy gondolom, hogy, ö, hogy, ha, hogy mintát adhatunk az egész világnak ilyen értelemben a túlélésre. Tehát ö, egyéni szinten, kisközösségi szinten, és, és nagy rendszerek szintjén be kell vezetnünk nagyon szigorú, aszketikus intézkedéseket, ezek nem, nem népszerű intézkedések, és nem arról van szó, hogy pénzügyi megszorításokat kell tenni, hanem az egész rendszer alapjaiban véve rossz, és egy alulról, egyszerre alulról, és egyszerre felülről szerveződő. De akkor azért mondjuk ki ezt, hogy Igen. alapjaiban rossz, ebben én is ott vagyok. Így van, így van. Tehát, Tehát itt, mert, magamon... amikor így, mert amikor bocsáss meg, amikor így, így van, beszélünk, így akkor, van. akkor a, a szokásos hozzáállás általában a kritikusnak, hogy ott, nem, ott nem. meg kell választani valamit a másik oldalon, a hivatalba, a törvénykezésbe, a bla, blablabla, de az, hogy nekem mit kell ebben változnom, ez, ez, nagyon, sokat, ez nagyon sokszor esik. Nagyon sokat. Nem kell, nem kell annyit tévézni, nem kell annyit internetezni, sétálni kell az erdőbe, a gyerekemmel játszani kell, gondolkozni, beszélgetni, olvasni, kevesebbet enni, egészségesebben táplálkozni, nem szennyezni a környezetet, tehát ezt mindenki megteheti és utána jön az, hogy megkeresem a hasonlóan gondolkozó embereket, a kis közösségekben már esetleg közösen tudunk földeket venni, el, el tudunk kezdeni akár ö, biozöldségek, gyümölcsök termesztését, egymás között ezt ki is tudjuk cserélni, uh -huh. ki tudjuk kerülni a nagy kereskedelmi rendszereket, ö, és így tovább. És a politikai struktúrát is ezekből az alulról szerveződő kis közösségekből újra felépíteni, lakóközösségekből, munkahelyi közösségekből, ö, civil egyesületekből. Egy, egyáltalán miért szükségszor, hogy pártokra kell építeni egy demokráciát? Ki mondta ezt? Azért, mert valaki egyszer leírta, a Tolkien egyszer leírta az amerikai demokráciát. Ez szentírás? Uh -huh és ne felejtsük el az iskolákat itt a végén, tehát rengeteg rossz hír érkezik az iskolákból, hogy a tanárok tehetetlenek, a gyerekek egyre durvábbak, nem tudnak mit csinálni, mert akkor a szülő felháborodik, hogy hogy merészett az ő csemetével bármit is a tanár rászólni, stb. A megoldás ebben is az, hogy ha vannak olyan szülők, akik a gyerekeik jövőjét másképpen képzelik el, akkor Vegyük komolyan azt a fogalmat, hogy szék, alakítsanak ők maguk olyan iskolát, amelyet ők látnak jónak, tartsanak fönn olyan rendet abban az összefogva, amelyet ők látnak jónak a gyerekeiknek, és hogyha azt látják jónak, hogy legyen egyfajta rend és szigorúság, akkor legyen rend és szigorúság, és ne rohangászolnak be, meg ne szóljanak rá a szerencsétlen tanára. Mm. Ennek egyszer el kellett hangozzék a műsorban is, ugyanis az utódainkról van szó, tehát a gyermekeinkről van szó, hogy milyen mintát fognak magukkal vinni, és ilyen értelemben is nagyon ö, rossz a helyzet. Tehát összefoglalva, igenis van alternatíva, mindenben van alternatíva, nem igaz az, amit annak idején a, a rendszerváltáskor súlykoltak a fejünkbe, hogy vagy a ko kommunizmus, vagy a, a másik kapitalizmus, és nincs harmadik út. Ugye ezt hitették, hitegették velünk el, igenis van alternatíva, Ez kell, hogy elhitjük. ez azért egy nagy lélegzetet kell vegyünk az alternatívához, mert az Igen. nem olyan kényelmes Igen. út, mint az előző hát, de, hogyha de ez, ez a keskenyösvény, kevesen, kevesen, kevesen járnak rajta. Uh -huh. De hogy mi a, ez, azzal kezdtük és azzal is fejezik okay. be, hogy ez nem, nem fenntartható, tehát előbb a végettél, azt lesz kényelmes. Uh -huh. Ez volt most a nagyvárosi dilemmák, a második részében Csank Robert filozófus volt a vendégünk, és egy kicsit megpróbáltunk mögé tekinteni annak a válságnak, amit most élünk, és ez akarva akaratlanul Budapest válságának is egyfajta érdekes megközelítése volt. Két hét múlva fogunk mi ebben a formában ismét jelentkezni, hallgassák addig is a civil rádiót és Géza, Köszönöm Szerintem. szépen,